د سیرت سلسله شروعه یو د سیرت حواله سرا د عربو تاریخ او د نبی له السلام د پیدائش نمخ کې احوال د س... بیت معنا مطلب فوائد مقاصد دا بیان شي د نبی له صلوات و سلام پیدائش دا خاندان ابا وازاد دغه تفصیلی تذکرہ شریفه بیا دریم د نبی علیہ السلام بواسطه نبوت میلاد دل خدا بواسطه دا کمتور چه تر وفات د نبی علیہ السلامapore دا فقټ تقسیم باندې دوه حصے ہو یو تم مکی دور او دویم تا مدنی دور ویڈی کی بیدا مکی و مدنی دورونا بیا په خپل کور کې پا مختلفو عدوارو مراحلو بان مشتمل مکی دور تا دری یا سلورو مرحلو او دورونا او مدنی پا دری دورونا بان تقسیم دمکی دور پہلا مرحلہ او اولنے دور خوفی دعوت نبوت ملاوی دونا پس نبی علیہ السلام خوفی دعوت کاو او او خوفی دعوت دوران کی چکم خلک اسلام تراغلی دی او په نبی علیہ السلام ایمان روڑ دے دائی تسکرم شیع دویم دور دمکی اعلانیہ دعوت اذن اعلان نبی علیہ السلام دعوت شروع کړو او دریم دور غاو بیرونی دعوت د دا مکه نه بهر دغه دا بیرونی دعوت سلسله کې نبی علیہ السلام طائف ته او د طائف واقعيات حالات التخل کو تداعت دغلا رکی تکلیف مشقت او واپسی مکی تراتل بدی باندې خبر مخک شه و دطائف د سفر دواپسه نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ډیرا غټه عظیم شانه معجزہ ظاهر شوه را جاویدا معراج وحی کی اسرا و معراج نو پدی مجلس کې وا د دغه اسرا او معراج تذکرہ کو نبی علیہ السلام اعلانیا دعوت نبات مشقتنا تکلیفنا اذیتنا ازمایشنا زیاد هم په نبی علیہ السلام او هم په صحابه کرام دردی پوری چې سوشل بې کاټ واسره شیو او پښب ابي طالب کې درې کال پوری دی محاصره او محاصره به ختم شي د تایف سفر او پای کې آزمائشونو داغه آزمائشونو تمام منازل په کول دا سخت شپروزي په نبی رسول سلام تیرشه نو الله رب العزت دا د از ما هیڅ کوم تکلیفونه نه باه دا اسرا دا, دا معراج دا سفر نشي دا سفر او دا معراج او اسرا دومره بلند قدر سفر او مقام دې چې لدین اخوا دا بلندې تصور نشي عرشه پورې تلل دې نه مخکې بیا دا څه تصور نشي او بیا دا سفر الله رب العزت د نبی علیہ السلام نه الهوا هیڅ بشر ان جن بل پیغمبر یا ملک او فرشته تم نه نشکړل برحال الله رب العزت دا معجزه نبی علیہ السلام لور کړي وو دا یې سره وو دا معراج دا سفر شوه دا سفر دوی سیر یوتہ اسراوی کیږي او دویم ته معراج کیږي په دوه حصو مشتمل د مسجد حرام نا مکه نا مسجد اقصا بیت المقدس یا بیت المقدس فورې د سفر دا اسراوی شداغ تذکر قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل پر ابتدا کی کی گی سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر لذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا سور بنی اسرائیل کے چکم تذکر دا نداب د دے سفر اولنے حسر لیتا اسراوی د میسهتا ج아가دا مسجد الاقسانا د بیت المقدس یا بیت المقدسنا تر برا عثمانونو عرش پورې د سفره ته مہرایځوي او د دې تذکره د قران پاک په یو بل سورته سورته النجم می الله رب دې زکه ای ابتدا کې د نبی علیہ السلام پر اسالۃ شواہد پیش کړي او بیا تقریبا سرت یار لسم آیات نہ آتا لسم آیات ا پوره وی ولقد راؤه نزله اخرى عند صدرۃ المنتھا عندها جنۃ الماوا اذ یخشا صدرۃ ما اذ ما ذا البصر وما طغى لقد را من ايات ربك الكبرى ده تذکره د معراج نو دا طول سفر د هسیری دا سفر د نبی علیہ السلام چی شوه نو د جمهور و علماء دا سفر د نبی علیہ السلام روحانی او جسمانی دوار سفر یې روح سره د جسد په بیدارۍ کې په ویخه نبی علیہ السلام په یوش پکې دنه دنه د بیت الله نه بیت المقدس بوري مقدس بوري دا مزر اقصا بیت المقدس نه د اسمان عرش بوري تل راغله دپ بے دارے کې او روح او جسم دوار هو بنو بلکې پوی خمان ابن حجر اسقلاني یو لوی عالم محدث او د بخاري شارح دی او جمهور علما محدثین فقها متکلمین عقاید والا دار طول بدی متفق دي د دې مذهب او مسلک لري چې د نبی عليه السلام د سفر بيدارې کې شوه د روح او جسم دوار او د دې بار کې ډېر ګڼ روايات هم سفر کې مقصد سو فایده ثواب چې الله رب عزت په پیغمبر باندې داتو او نغټ سفر و چې په سفر کې نویو خو دعوت چی نبی علیہ السلام دعلا د دین و دعوت او د توحید و دی مسئلہ و دین حق و دی دعوت بانے دیر اوزور علیش تکلیفونا صحابه کرام پریشان وحل تکول دا بیزته دارن بی کارپونا خراکس کاد بندول غم خادي پری خستل نا دیر لی تکلیفونا نو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام دغه پیغمبره د کائنات او سیر دربانو حکم کړه سره پریشان ای خپای داسې سیر مېر چکر لباځو بس هواچو بدل شي سره لک تازش لوی جن زمون مشایخ هم صورت بنی اسرائیل چه کل شروع کیږي او مخه سورہ حجره او نحل سره ربت وئی نو پای کیو دام وئی چې مخینو سورۃ تنعمکیو پایه کې د پیغمبر د دعوت د تکالیف او تذکره وا نو دې سورۃ کې ورته پیغمبر ډېر تکلیفونه یې برداشت کړل راځا کائناتو سر بر باندې غم نه غلط نو دا خارې او د دې مقصد دپا او د سیرت مصطفی کی ادریس کندلی رحم الله علی کلی لري چې دا اصل کې ختم نبوت ته اشاره موه زکا چی نبی علیہ السلام پتا سی سفر بوزی ترار عرش بورے چی دا غینا مخ بل مقام نیشتا کائنات ختم شو نو نبی علیہ السلام آہ دا پوری بوتل مطلب دارے چی تا خیر پیغمبرین و کائنات آخر تا دیو رسون نو ختم نبوت تمور کے اشارہ برحال دا میراج واقعہ او د اسرا کله دا دا دی و قلولو کے مختلاف مختلف اقوال میاش کے مختلاف زمانہ و دور کې مختلاف خو چلا میراج کم کال شوئے دے میاش کې شوئے دے و کم تاریخ شوئے دے خود راجح قول مطابق دا خدیجت القبراء رضی الله تعالیٰ نها دا وفات نبات او د بیت عقب او د هجرت نمخه شيخه بیت عقب وروست رازي سيرت او د يا کو او د خبرم ثابت ده شي خدیجر رضي الله تعالی انها پښا د ابي طالب کې نبي عليه السلام سره واقع او وخت يم دیو همکه موږ ویل طالب سيرت پر یہ واقعات او دا وقت پوری پینز منزونم ویلا فرز نو نمالومش با چه دا اسراء و دا میراج واقعا دا دا شبیه دا واقع نباد او شبیه بطالب که نبی علیه السلام و دا خاندان محاصره دا غینا دا خاندان راوته ری او دغه معاهده کما په اتفاق فولو مکه والا د نبی علیہ السلام او دغه مرګر او خاندان خلاف کړی و نا ختم شو دغه شبيه بتالب نشروتی نو د لسم کال د نبوت ته نو لهداه معراج دا واقعیت د لسم کال د نبوت نه بعد و یو لسم کال د نبوت وanishe او د تایف د سفر نباد شاهه دیو جنا زاد العلماء کی شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله د مہراجو اسرا دا واقعا د تایف د سفر نباد ذکر کړي د دینه معلومیږي چې تایف نبات او عام سیرتونه کتابونه چې کلا سیرت د نبی علی السلام بیانای نو اکثرو دا تایب د واقع نه بس د مې راش تذکره میاش کماوه نو په دې کې مخالفت مشهور قول د رجب لري د صبرګمیاش او تاریخ د دې مشهور قول مطابق 27 رجب دشبې یعنی اویشتم رجب شپاو صبر د 27 سينوبانان دا شپې دا واقع دا هو د دې د دې تاریخ او کال او د میاش مطابق خبره واه اسرا او معراج مو دوی سی وی د سفر او دا خبره مکه وکړه چې اسرا وی کیږي د حرمنا ترمذی الاقصا پور سفر دا سفر په بورا باندې شوی دی بورا بورا څخه توي رسوي او دین سفر چې کوم دا مسجد الاقصانا بر آسمانو پورې دی نداپا شيره په ذریعہ او دیو اندر پاي په ذریعہ شيره دیو جنا دته معراج موید معراج مان د عروج نا دی اندر پاي ته وی کی نبي عليه السلام په اسمانونو ته بیا ختم له دا د یو حديث فرو سره غالبا د ابو سعید خدری رو زیلان او روایت چې دا هغه معراج او هغه سیړې او هغه اندر پایا را چې پری باندې د بنی آدم او ارواح برخيږي الله او اسمانونو نو دغه سیړې رولې شو دا اندر پایا او نبی علیہ السلام وئی ما توویلو شپا دیو خیشیج گویا کہ دا شیوا ہے چه بزا دا اللہ لفتو لفت کا نا لفت خوبیشن کې دی بزا دی لفت اللہ خیش دور کے دا تعدیر کی برحال دا خود ادی میراج او دا اسرادا واقعی سه خبرې خبر وئی متعلق تفصیل دا واقعی اس داری نبي عليه صلوات یا خپل کور کېو د شپې مکه کې هجرت لاندې شي او, او په بعض روایت کې راځي چې د ام هاني رضی الله تعالی عنها کور کېو ام هاني داده دا نبي عليه السلام د تر لور او د اجر رضی الله تعالی او خور دا بوډه خځه یا نبی علیہ السلام پلک کور کې دے و یا دا امہانی پا کور کې دے دا سوال پیدا کی کہ نبی علیہ السلام فول کرسکے ناصل کی دا سخت حالات د دا نبی علیہ السلام خلاف منصوبی جوڑی او د قتل غارت او د زیت او د تکلیف دور دے دے دا نبی علیہ السلام با زینب بدلو را بدلو د حفاظت پیش نظر نو کله خپل کور کې شپکړې کلا او میهاني کرا کړي کلا بل تر کرا کړي نراشکې بدلو لري حالت نو دې حفاظت په شي نظر بازار واعدو کېده امهاني کور راځینو بس ټیک د ټولې د ګډې خزر او دغه حفاظت پیش نظر وینا څنګه تشکک کړي نو یا دوه میهاني کور کې ری نبی عليه السلام دا عادت مبارک و مکینا جناب یعلی السلام باندې شپه عبادت لے یعنی تہجد و لپاسیدا نو حسب معمول الگش پخ تہجد و لپاسیدله او د خور ناروته ده او حرم طرف تراغره حرم ته ذکراته چې حرم بهترین ذریعہ د عبادت د فرض عبادت د paramagnetic او د نفل عبادت د paramagnetic نبی علی السلام چې دل تراغه سمره عبادت شوغه او کو دغی نواب حکیم کابې سره واکې عام سره کې پیږي کما حجو امرې دلته ای ته و معلوم معلوم عام د کابې بیت الله سره داسې دیوالګې غونټې دي ته حتیم سره د بیت الله سره خو بار پاتې شوی دی حتیم کې نبی عليه الصلاۃ والسلام د عبادت نه بعد لکه صاحب آرام د پاره وو د شو حتیم کې چې دې کې جبریل امین اللہ راولے گا او د نبی علیہ السلام حالت داؤ چھ بین النوم والیقزا دا خوب و دا بیدار ہے پا منس کیا سمات لگتا دی سڑی و آندھا سی پریشانی گونتے دا خوب رایشی گا حالت کیا نبی علیہ السلام ای جبریل راگے زیرا پاس کولم خوندیرو دوما اوندیرو بیخم نیمانس کیا جبریل ما تووئے رای پیسو لہو ما دیوے چی رازا تا پا سفر بوزم نگا سفر خود سفر تسکرا چی را دا جیبریل امین اکرا دا جیبریل امین زما دا سینہ اوسیر لہ اپریشن اکر شق قصفدر چوردوی نگی سینہ را لو اوسیر لہ دا مراخل دا مراخل بطن پور یعنی د دې سینه الناس دینامه لاندې پورې او بیا زما زرف پر زمزم ابو امین ز او یو کاسه چې د حکمت او د ایمان او د نور نډک او نو د ورکه ورواول چې د ایمان نورو کلکو مضبوط او ډیر او زیاد زړه رالوب وزړه قسی او دا سی روایت په سیئنو کې دانش رضی الله تعالی عنہ دا مالک بن ساس رضی الله عنہ نا اده نبی علیہ السلام نه نقل کړي دا واقعا دا شک صدق نه زمادا سینا په دې طریق او سی او بے واپس او گنڈلا او اللہ زرخ اکڑا حالانکہ اپریشن خذر نکھ کی نظر خشو دا نبی علیہ السلام لے اپریشن ولی کئی زرزر صفی ولی کئی دا اصل کی نبی علیہ السلام اس دا یو عالم نه بل عالم تر آوان دے نو دا عالم دا پارا دیر طاقت پا کار دے گنا ہے ایمان او روحانیت نو داغي د پاره نبی عليه السلام لا دغه شخ او صدرو د دې شخ او صدر متعلق قصصې ابتدا کی خیالي نو د نبی عليه السلام بچپن کمدا شخ او صدر شوه سیرت کې مو ویلو او دا شخ او د نبی عليه السلام دریزاله دا واقع شه یاني درې سره دا اپریشن شویل د نبی عليه السلام یو بچپن کې شویل چې کله نبی عليه السلام په بنی سعد کې پرورښ کېده حلیمه صادیہ رضی الله تعالی عنها نو واقعمو ویل دریم زل د نبی عليه السلام شفق صدر د باسب په وخت کې چې نبوت ملایو دا غم ویلو او درم د مقلا چې کلا اس روضه نه راج پس پربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې تریم ځل نه بازو خلق او انکار کړي و لیکن علما محققین دا وایي چې دا پدریم ځل شک او صدر دا ډېر روايات نه بلکې دا تواطور حد پر رسیدن کی روايات و نه معلومه خبره او دا تریم ځل شک او صدر کی جدا جدا مقصد حکمت نه فطلباری و علالی کلی اولنی زل فبچپن که چی شخص و صدر شویره نو دا پیغمبر دا بچپن و دا شیطانی اثاراتونا محفظاتو لگا پار ذکر دا مسلم پرعوایت که وصر رازی چی نبی علیہ السلام وئی دا فرشتا چی راغلی ونو یا ٹکڑای زما دا دیزرن ندا سی جودا کرا ویتا دا, دا شیطان غی سوا دا ای که نا حدیث کی رازی چه انسان دا کل کل پده زڑکی دو طرف ون خبری کی یو دا خو خبر و ترغیب و تلقین ورکی ویتا فرشتی او بل دا بدو دا شیطانی زڑکی گو رکان دا نیکیو دا بده خبری دنیکه اغا فرشتخی اچھے جڑکے او دا بده اغا شیطان اچھے نو نبی علیہ السلام بچپن کې دا شخ و صدر بدی کلیو چې چی سره سرا دا اغا بچپن دا شیطانی وساویس و, و غیرانا محفوظ دا با سب پا وقت کے چونکہ عظیم شان نعمت او دوہی اغا بوج سکل دا اے تحمل پا کارو تحمل لپاره د قوت پیدا کولو د دا پارا د صدر صدرشه او دریمز د معراج پره موقزکا جدنتم د نبي عليه السلام د ایمان او حکمت نه د کولو د یو عالم نا نبي عليه السلام بل عالم تروان برحال د شو شو نبي عليه السلام فرمای چې جبريل امين د حکمت او د ایمان جام او کاسا زما زره کوچلو پر زم زم ور دینان بعد یو حیوان را واستے شو براق براق را واستے شو د سفر د پا براق د برق نه ده برق برېخنه و बिजلې ته وایي او बिजلې داګه تیزوالي له وجہ نه ده ته براق وایي سفر ډېر تیز او نبی عليه السلام دغه براق حدیث کې تذکرہ کړی را دا بوراث څنګه وئیتون البغلی وفوق الحمار دخرنل غټو او دخرن کمو تک سپینو دا د جنثو ری درا واسه او په دې بوراث نور سفر سفرې بس الله بوهر له را واسطه نو نبی علیہ السلام له بوراث را واسه وي پری برات ما جماعت جبريل وې چې پدې څور شافت نو یې چې پکره ده ما دا چې الله کې ما کېواره او مستي وکړه او لکه ماته وای دا ساري کاری څوک کې څورې کې لکه ما کې الله تمته وای نو یې جبريل امين دې برات توې چې بارام شافت فوالله لا اله الا هو ما راکبا کا خیر او محمد صلی الله علیه و سلم آرامشه د محمد رسول الله سلام نا په بهتر چا پتا باندې سورلينيږي ډېر لوی عظیم شړې وي چې براق د جبريل دا خبره وره دا, خبر دا نفرفس عرقا دا براق نو خلي روان شي چې د نبیع اسلام نومي وره ډېر عظمت دا وایي آرامشه نبیع اسلام ایز سورفم او سفر شروع شي و دا براق دا سفر سا اجیباو نبی علیه السلام ویده ویده سا اجیباو یو قدم به دلتاو نو قدم با حد نظر پوریو اگه سرچاسی نظر او کی پس سیحراو بایابانت او د دا, دا نظر کم زی اودری نو یو قدم دلته نو بالپاق ازه نو نتیز رفتار سورگی دا بارحال نبی جلی دا پلق بشان منگوی بسور سیزون لکساک که بیتو مقدس دو رسید او دو بیتو مقدس دو مکین سفر دا غی زمانی پا ایساب سفر دی تقریبا او دا آن انفان نشو نبی علیہ السلام دا بس موجزه وان موجزه دا نبی علیہ السلام پا دیخ کارش پا دین دا مضبوطول از ست پیغمبر لور دا مقام د پیغمبر زل شالول او بلور سرا د دې مکه شام ته بوتل تل بیت المقدس دا اشاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمرانه تا او د دې د نبوت خریدو تا چې وګره د مکه نا شاما پورې بستاب پیغمبري او ستا حکومت او باچي حکومت چلی دکا پاکوانو کی تابنو کن دا نبی علیہ السلام مطالق راگلیو چې ملکو بشام حکومت پا شام بولیو او دا گا سوش دو مرزیرانو دور کې دا شام او بیت المقدس دا گا علاقه فتحش او دا مسلمانانو زیر تسلطو زیر اقتدار را لے برحال نبی علیہ السلام ویچی کل اورا نو علتا دا براق نا نبی علیہ السلام کشو او براقی پا کمر گٹ پوری اتڑا چی اے پوری بنور انبیاء علیہ السلام اخبری سوارلے تڑا دی لیکن بازی زی که دا سارو تڑلو مخصوص زی کن یو روی کدار علیچ جبریل آغا کمر و گٹ کی سوریو کنو اما نبی علیہ السلام پا که واچو دا براق براقی اتڑا نبی علیہ السلام بیا مسجد تنانوات دغلتا روایاتو کې احادیثو کې راځي انبیاء علیہ الله اللہ را جمکڑی دی او ایک لاکھ کم ہو بیش انبیاء علیہ السلام دغلتا راجم ہو عجیب خبر ادا ناشنا تمام انبیاء را اونڈی بهتره اب ایک لاکھ چالیس کم زیاد یا چوبیس ہزار سنوچ انبیاء دی ارہا غن دی او بیا پیغمبر مخیقی امامت کئی انبیاء لیم السلام ورپسوٹول شاہ تولیر دی اختیرا کئی نو در پسر زمین باندې چې دنیا کله پیدا شوید تر قیامت پورې ودا سے اجتماع چاری دلی نی دی انو ودا سے منز چاری دلی دی درکا شوف نبی علیہ السلام امامت کو بار حل دا خبره چې د انبياله مسالم علي جمدیو سره چې دا طبیعت مقدس کې نبی عليه السلام و ته امامت کړي انبياله مسالم څومره مشري د عيسه عليه السلام نه علاوه چې اسمان کې لري جمدې لري او نبی عليه السلام دا وخت کې جمد نور تمام انبياله مسالم دا وفات خدای زې دا چون دا واقعت میراج او د اسرا طول ناشنا و چې بدر نو دا دید راتله چې په دې بس معجزه وکړه دا د معجزه په تور چې پیغمبر آنن فانن د مکینا بیت المقدس شامت رسید او بیا د بیت المقدس نه برا عثمانونو عرش پوری رسید او بیا په دغه شک کې واپس راځي دا معجزه دا د عقل نبار خبرې ناشنا خبرې د الله د قدرت دي نو دقصي د انبیار مسالم د غزې کې موجود کېدل ام د الله د قدرت او نشانه خبري ده زموږ په ایمان دا مطلب نه چي جمدي شو یا رانه لو یا دنیا کې ګرځیدل او جمدیو مازي خلک داس واقعیاتونه یې سې دلایونه کې جنشي پیغمبران جمدي دي د دنیا کې دینو ذ بالله منځل باره د برزخي موردي او برزخي مور باندې حقیقت باندې موږ پوښتنه کوي چې سچ راغلي یا هغه بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخک شوی دے جمع ورکڑے دا او دره کا تم شوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نور انبیال مسالم ورپسینوست ولاده دیو جن نبی علیہ السلام تا امام الانبیای دی په غورا دی برزخی حالت کې امور برزخی مورو نبی علیہ السلام دنیا کې او داران دغه انبياله مسالم الله پیغمبر بسې حضورلي دي دا دا الله دا قدرت خبره دا برزخي امور دي حقيقت نه الله خبره مازه ته کېدا ته عظيم کړي را چې نبي عليه السلام دلته دنیا کې ولاړ دی دغه جمله ده او الله پاک هغه برزخ او هیڅ کم کم زینو کې دي انبياله مسالم په خپل قدرت تو وسدا سره نيز دې کړي نو دې ځکه دنیا او برزخي عالم راجوښه دی نو بس الله کا شکرانہ خو نه لګنا الله قادر دی خدا امام الانبیا شپدی طریقہ نبی علیہ الصلوۃ دا هم دا نبی علیہ السلام ډیر لے مقام اعزاز انبیا ټول عزت مند دي خدای نبی علیہ السلام کې مقام اوچت او درسه دا, دا قیامت پورې جنې قیامت پورې زم اول به نبی علیہ السلام دا الله دربار کې دا مخلوق خدا دا پارا شفاعت کې یو خبره ورکي او دا طول انبیاء المسلام با دا نبی علیہ السلام د جاندی دا لاندی لکل یو در چه مخی و نور ورپسیگا نا ذکر حدیث کے لازی دا ترمیزی شریف دی نبی علیہ السلام وئی آدمو فمن دونهو تخت ویلائی آدم علیہ السلام او د آدم علیہ السلام باچ چه سمرہ انبیاء دی دا بطول د قیامت پورز زما دا جاندی دا لاندی برحاج نبی علیہ السلام دا دولت آتاو کرد دې دوه رکعات کولونو بعد په نبی عليه السلام باندې داسې یو ابتلا وکړې شو ابتلا وکړې شو یو درې لوخي وړلې شو یو رات چې د لوخي دي بلکې درین یو لوخي کې شراب درین کې شاتو او درین کې پاو نبی عليه السلام ته جبرئیل وې چې ته نه یو واخل او مطلب استعمال کوي الله دا نبی علیہ السلام بزڑکے چوری نو نبی علیہ السلام دا پیو علوخی تلاز اگا پیو اس کت جیبریل امین وردوی خکار دیوکا خکار دیوکا او تیوی هودیتا الالفطرہ فطرت ترپتا تا هدایت کڑی شوی ستازرو فطرت مرابر دی خزستا امت من فطرت روانی او کچری اما انک لو اخستل حمت نو غاوت امتوکا ک شراب ته لاس کړه نومت مت به گمراه شوه خدا ته تر تر طب ته هدایت وش سره دې چې شراب د غوکه حرام هنور هما کیدوره ها سره دې چې حرام نه دي خو پیغمبر داسې حدیث شې نه پاکي قبل ان نبوتم پیغمبر داسې نه ریسل هو او د حرمت نامخیم خدایو هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام شراب وانه غسل شاف دام حلال دي او بله کې شیفام د خشې رې هلي کې اندا چې د فایل د بایو فای دی دی نبی علیہ السلام هغه اغا اسکل اوه واغسل او ایست نو ورته وی چې اس پومت با پاتترته هدایت باندې وی زکا د مخکینو امتونو په نسبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت زمانہ وګدله بل لا جهار دور کې حق او حق برس موجودی د امت د نورو امتونو په نسبت په توحید او ایمان واره خلق ورکه ہدایت واره خلق ورکه ډیر نو بس نبی علیه الصلاۃ والسلام په ډېره امتحان کې کامیاب شه د دې په چمن واقع واقعي وې نو دا واقعیا دا سفر اغا اول ایشا بعض سیرت نگارو د سفر دوران کې بعضې سواکيات حالات ویلي خدای اختصار راو جنم اما پرې خپل سیدت کتابونو کې شتله ان شاء الله سیرت بیان کې با د معراج واقعې ان شاء الله وایو اقول قولی هذا استغفر الله ان لي